Kwa hiyo wazungu katika kitu wamekitengeneza ni kuwafanya watu wapendi dunia. Itazameni ile ile elimu ya sekula yote ile. Ikisoma ile yale masomo, ile mitaala yote ni kupenda dunia. Na vile vibao vya shule vimeandikwa, kitu kinatoma moto. Education is a key of life elimu ni ufunguo wa Aisha. Si ndio? Kwa watu wanauliza. Na ukisoma kule utaona dunia tu. Mind <coughs> development is ugadha. Sijui hivi. Dunia na roho mbaya. Ndio inasomeshwa. kama utafikia sawa kuwa daktari lakini dunia utaipenda na roho mbaya. Wamuona kabisa huyu mtu ni maskini kaja lakini kumchoma sindano pia uta bwana sindano na dressing ya hicho kidonda ni shilingi 1000. Kwizi useme hata nenda hii dressing nimefanya bora wewe ni mtu maskini. Kuna roho hiyo sawa umesomesha roho mbaya. Kwenda daktari lakini una roho mbaya. Lakini tizama watu wa dini hii mihadhara yote tunawafundisha nje bure au mwatu, au au mnalipa Lakin kietwa, aki, aki, aki, lecture lakini akietwa akiagizwa lecture akija basi atakalipwe na saa mawili haramu yake Zabunia, ni kadha sababu dunia wamesoma hapo ni elimu ya kutafuta dunia na hela mpenda hela na hakuna utu kwa maana pewa unasomesha what is family family is father mother and children Naangalia <laughs> roho mbaya hiyo. Kando mmoja bwana anajua bwana majikumu watoto, yani mtu kasoso meshofa family ni baba mama na watoto. Bas ni family yake. Babu, bibi na kadha haingii Na utafunga kwamba hizo ni extended family na, family na, na kuna disadvantages of of extended family. Kuna disadvantage za na familia ikiwa makubwa. Ya na hasara hayo ndo roho mbaya tu ndo mnaposoma hizo zule nini. kwa mtu akiwa daktari asipopata misingi ya dini utaona kad yake unakupenda dunia na roho mbaya hazi kujali mtu anaweza kumsaidia au hu anaweza kumchoma sidano bure hu kumfanya dressing na kadha bure hakuna Nikuwa ni kwa ni kitoa mifano mbalimbali kupenda dunia nikataja mfano wa daktari au kama Kesha ukasoma wakimaliza basi unashaje ngwa kupenda dunia na roho mbaya kwa maana tazawa barabara zinavochakachuliwa mambo ya 10% hawawazi kwamba huu ni mradi sisi tumepoa dhamana hii jamii ya watu maskini tuwe waadilifu hawamjali matumbo yao kwa sababu ndio walifasomeshwa kupenda dunia na roho mbaya maana tuna maenginea wanaopenda dunia na roho. Kitu otomfanya hata kawaida. Bwana hapa kwa mazingira haya kuzalisha hii labda lami kwa ajili ya barabara pana jamii inoishi hapa patatoka chemical itaathiri watoto. Kwa hii hatakiwa ikazalishwa inji am. Msao wa koradhi watoe milioni mia wahonge oke hela hapo rutwa lakini utaona kati ya mji kwazalishwa lami chemical ambayo ina athari kwa watoto lakini watu washakuwa hena na hao watoto watakuathirika sisi watu husu nini utajua wenyewe roho mbaya ni nini elimu ya roho mbaya na elimu ya kupenda dunia hata ukiwa ni professional ila marahima rabb na watizameni wazungu hao wao wa magharibi walioleta colony education. Namna walivyokuwa wanapenda dunia na roho mbaya. Wao wanachowaza ni dunia. Hawajali chochote. Kwa maana mwisho wamekata dini. Huko hakuna dini. Sina maana kwamba hakuna waislamu, hakuna kadhaa. Tukawa mmenielewa lugha hiyo. Kikiotazama ni watu hawana dini. Dunia imewabaki top. Ko tukasomeeshwa na sisi, tukaipenda dunia. Na hilo tunaliona tizama thamani ya elimu hiyo ya kidunia na thamani ya elimu ya dini katika nywezetu We mwenye tizama ipi ina thamani kwako labda ushabadilika au ujitie wazuga lakini tuweza tukaona uhalisia kwa watoto wako namna shule wanavyolipia ada na mna watoto alfajiri kwenda shule kuania daladala na kuwai foleni wa shule na mna unavowithamini madrasa na mna unavowithamini walimu wa shule na mna unavowithamini walimu wa madrasa na mna shule kwa ujumla na mna unavowithamini madrasa Wewe mwenyewe unajua ndani ya moyo wako Mtu yuko radi atoe ada milioni sita kwa mwaka milioni 8 milioni kumi na ziko zaidi hapo usiye fanza ni begana watu analipa wako islamo ukisikia sauti mtu kama vile anakifafa wako shule zana nia za waturuki wapo mapeleka watutwendu shule ya hela mtu analipia atakopa Hawezi kufanya maendeleo anasema mmejibana sitajenga miaka sita anasomeka dunia lakini hawezi kujibana kwa sababu ya kusaidia dini hawezi dini daraja la jambo la mwisho kabisa kwake Tafanya mambo yake yote ya kidunia na mpaka ya ziada kuna watu wana wanafanya mambo ya kidunia mpaka ya ziada ni fadhlu ni fudhul katika matumizi jenga nyumba moja ya pili ya tatu ya nne mtu mmoja na gari za kutembelea nne tano yani ni mtu mmoja gari nne zote za nini za kutembelea kishungumzaibu doka saa stazi na haa sawa mimi mshamba <laughs> lakini hasa mtu mwenye akili vizuri sawa zile hela zatia zawatia ushawishi lakini gari nne au tano wewe watembelea nini na usiondeshi zote katika at the same time. Ko utakuja ni dunia hubu dunia tu. Ni fakhara kwamba leo umetoka na GXR. Kesho umetoka na Suzuki 7. Kesho umetoka sina nini. Kesho umetoka na hivi ukialikwa kule unagari gari hili utakula. Mauzo tu. Ni mauzo tu ya ni dunia tu mauzo. Sio kwamba kipando ni kwa sababu ya usafiri na haja, ni mauzo. Zikijumlishwa gari zako ni bilioni tano gari tu milioni 400 hii 600 sita 700 iko mtu anao. Lakini gari kitoka mtu anao. kama sio kupenda dunia ni nini? Halafu tuambie. alafu hizo kweli we ni mwadilifu hizi hela mpaka ukanua gari zote. Kama kweli wewe nini ina thamani kuliko dunia? Hivi kuna mahitaji mangapi ya dini Ama weza kuyatimiza kwa kuuza gari moja tu yani kwa kiwango fulani hii gari moja ya milioni nne wewe mfano gari moja yaku ya milioni 400 tuchukulie kwa hii Tanzania mfano yaweza jenga misikiti mingapi yaweza jenga madrasa ngapi Milioni 400 haiwezi kutengeneza maktaba alislamia katika mkoa Dar es Kwamba hii sasa maktaba huru ya vijana wa ahli sunna wal jamaa mfano. Ukitaka kufanya bahathi kusoma, pita tu pale Kariakoo, fulani pana maktaba pale huru pale. Ukenda unasoma, unafanya bahathu. Yaani milioni yako 400 wa gari ya ziada au milioni 200 au milioni 80, haiwezi kufanya jamu Hatutaji mengine hayo kwa sababu hayo mengine hayastahiki. Kwa sababu ndio watu wenye yani watu wenye wanaamini kwamba mchezaji mpira aweza kuwa na gari lakini sio shekhe. Shekhe gari ya nini? Melewa, mjelewa. hatutaji hayo kwa kusema tuaomba. Yaani huko watu wachezaji mpira wote hawa magari wamepiwa na watu, tena watu wenye tena waislamu kada magari ndono ali ndono magari wana... kwa sababu tu wanakimbiza ngozi ile wa upepo hakuna jambo jingine shehina nadharia mpira ni ndogo ni ngozi tu ile imepolizwa hewa bwana lakini hebu tizame wachezaji wanaojenga majumba wana magari ya kutembelea ya kwenda disco ya kwenda kwa wanawake zao Sabu hawana jambo lolote la maana wanalofanya kubwa lakini hawa hawa matajiri hawa wanaamini kwamba gari hii. ya nini ushehe gari? Au hamjielewa. Kama isafikia na vikumbo kwenye madaladala na aendesha bigi akivunjika kuna baadhi ya matajiri hao kesalafu watoa hela za kupeleka dai kwenda kuungwa kutiwa chuma. <laughs> sasa kama siko kupenda dunia ni nini ama ndio kwa tuwa elekeze, nye, pia mwere, watu waelekezee nyie pia mwerele I want to tell you mipira na kuamuru wachezaye nyinyi pia mmo masalafu mna hela lakini mwaipenda dunia kuliko dini watoto wenu mwapeleka njia nchi mwawasomesha kwa gharama na kati mwingine anikija ile tototo leo tunakawaida tu yukaenda kenda India kenda Malaysia kasoma Amerika kasoma uingereza ndio nini au mtoto anasoma fedha Alafu aloosoma shule kayumba, yule wa fedha kayumba anawana. Au hakuna hilo. Haku dunia. Kupenda dunia. Kuidhamini dunia kuliko dini ndio sababu kubwa ya udhalili wa Uislamu. Manielewe au hamnielewi? ko hasa sisi tunauhusia hasani hasani masalafu chitikis. Maana kuna wengine wamekuwa masala ule utajiri walioupata kabla ya usalafi. Ko bado wangalema simbi simbi ya kidunia ya kisekula ya kizungu katika kupenda maali Sasa msio Alimamu Al-Imam aifananisha dunia na choo. Dunia anasema ni kama vile choo wakitengeneza choo lakini una haja nacho waingia chooni pale unaopata haja tu lakini ulali chooni wewe lakini choo kina teli ziki sabuni nzuri kina wa flash ukifika hemtizame ile gharama zikutane gharama ya choo pale ni milioni 1.5 umeitumia chooni lakini walala chooni wewe tena hizo so, kama unaona mkoje pia sana nitaenda asubuhi ngoja nijikaze sio kitu akihitaji choo hivi kila mtu atakiwa aishi na dunia. Tengeneza dunia yako ukatazo, lakini uhaja tumia haiko. Kwa hichi kitu nina haja nacho na ham. Unua gari nina haja ya gari. Kukupenda dunia. Hubud dunia. Kunjuliwa dunia. Kuizalau dini, kwa hatuna muda wa dini. Watu hizi wa vipenda kuliko Allah na Mtume ndio dini Allah na Mtume ndio dini do hatta tarjiu ila dinikum zishughulishwe na biashara msishughulishwe na kilimo sizungulishwe na ufugaji murudi katika dini mkirudi katika dini mtapata izza na kurudi katika dini maana yake kwanza ni kukiri na kukubali kwamba Uislamu ndio dini yako hakuna dini ya kweli ya haki isipokuwa uislamu inna ad -dina 'inda Allah islam ujifaharishe na uislamu uwe na fahar uone kwamba uislamu ndo izza yako usome hiyo hiyo dini lazima kurudi katika dini ni kurudi katika yale mafunzo ya dini dini ni amal neno dini ni matendo inna 'inda Allah islam ni yale matendo kila lazima na somo umjue allah ujue um, mtume sallallahu um, halali na um, ibada ambazo utakao uzifanye kumuelekea huyo allah yeah. tathmini ya elimu ya dini katika jamii ya waislam na nafasi pita katika majumba ya waislam nafasi ya elimu ya dini na nafasi ya elimu ya, ya, na ya, ya kimazingira au ya kisekula ipi ina nafasi hmm. nafasi hii mwalimu hadi ni ndogo sana mtoto alikuwa dara, darasa la saba. kamaliza la saba. kafaulu ana zote. Madrasa. A zote ukimuuliza haya madrasa madrasa mimi niko alhamdulillah <coughs> au niko juzuni. zuni ndio majibu niko juzuni zuni bado juu sawa sura gani a atafuta juzuu anakuifunue haikumbuki biyo nikesha la za alasala chakonda kwa nini hii miaka yote toka chakechea kaweza kusoma Kajua kuandika na kusoma sababu darasa la kwanza mpaka la tatu ni kae tatu kusoma kuandika na kuhesabu kote kamaliza kaingia la nne kafaulu mtihani mpaka la saba hii miaka yote hii anakuwa anakonda shule anarudi hivyo kwa nini madrasa tu mwingine anaweza kuleta hoja za kibahau kama unajua kule madrasa bana usomesaji wao acha ujinga yeye. watu wajinga yeye. watu wajinga. Nyinyi mnachangia shule. Nyinyi mnasapoti walimu wa shule, lakini msapoti madaris. Msapoti walimu wa madaris. Mpaka imefikia eti zamani sisi tulisoma tuambwa kuna hela ya jumatano shilingi 200. Sasa hela ya jumatano ndio ile apelekea mwalimu shilingi 200 za kusamba kusamba. Nyuma hapo ilikuwa shilingi ishirini. atuondoe 20. Kwa wale wa madrasa sikusani 200 na 20 wengine hawatoe. Ndio hiyo, hiyo ndio thamani ya mwalimu wa dini. Mwalimu mmoja asomesha watoto stini. Hani utatoka wapi sasa? Nanyie madrasa ndio Hizi madrasa isami na shule. Shule ina utaratibu. Walimu wa shule wana idadi. Na kuna taratibu za kishule itokee tu ni lakini mwalimu mmoja anaweza kusomesha watoto kadhaa darasani. Akaweza kuwapitia, akaweza kupitia madaftari yao, akasaisha vizuri akawapa kazi. Hilo linajulikana au sio? Bali mmoja ni wanafunzo wangapi? Wewe mwalimu shule au somali shule? ya sasa mmekwenda kumrundukia mwalimu wa madrasa. Mwajua kama hii ndo madrasa yetu kijijini. Mwalimu mmoja wa watoto mbili. Na hamna mipango yoyote kwamba hapa tu walimu, walimu wapate mishahara, walimu wapate huduma. Hamna nyinyi wa Islamu. Sasa huu mwalimu hajitolea. Mtoto mmoja mmoja aje amsomeshe watoto sitini sabini na kuanzia muda wake ni saa moja Watoke shule wale, kitoka shule pia wengine walala kwanza kidogo yoende madrasa akenda madrasa Afrika saa moja kasoro mwalimu yuko pale mwalimu Kakafu ndio watoto waja. Haa, watafika wapi kwa maana hiyo alafu mbona wataka kulaumu kwamba wajua madrasa zenyewe na walimu madrasa za nani sio za serikali za wa waislamu hizi hamuoni mko na vijana wamefungwa madrasa ambazo mnalipa mnalipa ada hawa vijana hao madrasa flani nalipia ada na kweli bwana padre watoto eh lakini kuna ada maalum na kijana kama madrasa yake ameajiri ya walimu kusomesha na atapata wale watu wenye hela kingine au pakavu cha mchuzi madrasa zabure hawezi kupeleka watoto kwa watu wameithamini wa dunia kuliko dini haya ndio mazungumzo yetu kwa elimu ya dini ni elimu ya mwisho kabisa aina thamani na bali watu wanaonekana wakisoma dini kama vile wanapoteza wakati jana tulikuwa bwana yuko side tu hapa tapijwa simu mzazi atakama enda jeshini mtoto sasa nkasoma dini dini gani nenda jeshini kwanza ta maisha yako dunia Hao hiyo ni asilimia zaidi ya 60 ya Waislam. Kamba wao akili zao zipo kwenye dunia. Na mtu utauliza, "Alafu ukeshatoka pale, pale uenda wapi?" Unasoma pale, alafu ukitoka pale ukimaliza unakwenda wapi? Unasoma maswali kama hayo. Wanaona dini Mna ya kusoma dini kama vile wale ya kusoma sekula. kwamba upate kazi uwe na ajira. Huko sio malengo yake hayo. Na wala hakuna ukinzani mtu kwenda shule yake madrasa, akasoma shule, akasoma madrasa. Hakuna ukinzani mtu akawa ni fundi huku anakoenda madrasa, huku ni mtaalamu. Hiki huku asoma dini, anamjua Mola. Hakuna ukinzani. Ni mambo haya hayakinzani. Haya yaani haya, hakuna kwamba vitu hivi vaviingiliane labda. Havikai pamoja hapana elimu ya dini Ndiyo msingi wa maisha yako ya dunia na kesho akhera. Ko kwamba hizi elimu kwanza zikaletwa katika mfumo wa formal imekuwa ni formal education. Mnikeona nani kwa kwamba mpaka wewe uwe uwe we mtaalamu fulani mpaka upitie cheketea la sana kwanza, la pili, la tatu, la nne, la saba na kila siku wana anakwama wana hivi si la basi yale chotena si ndio sasa hivi zataka elimu za amali sasa zingizwe shule kumbwa amegundua jitu mpaka alamaliza form 6 aliwezi chochote hata kutengeneza bustani akalima mchicha hawezi yuko maskani kutoka form 6 anakwenda kula tena kwa baba yule aliyomsumshesa toka na kwanza mpaka form 6 akuta kakaa kwa baba asubiri ugari akitoka anakwenda kucheza kera au drafti, au kama mpira ndio uwanjani jioni njaya muuma maandazi matatu hayamtosha gobani na mama kamaliza form 6 huo asubiri matokeo songo mtu na kwanza mpaka form 6 miaka zaidi ya 10 na hawezi kujitafutia kwa siku 10 fisha 10 tano hawezi bado hapo bado miaka yote bado mpaka ende chuo sasa kule chuo ndo a kwenye fakulti fulani akitokapo ni mtaalamu alafu sasa anasota kutafuta ajira wasi tuna wengi baadhi ya ndugu zetu bwana wamesoma na kutafuta wao nyomba sasa na watu wao shehe wewe utozwa <laughs> muda miaka yote mpaka chuo kikubwa halafu bado kazi ya Uwezi hizo chotote. Hii ni mhitimala mi, imekwa tu na watu. Ni watu tu wajanja wajanja wazungu watupangia hivi mpaka tukikaa tuzinduka ah, kumbe umtaala hauna maana sasa hivi oo tukimaliza 24 awe na hivi awe mtaalamu na ndosa sasa watuletea. Sitatupotezea muda watoto wetu miaka imekuwa. Pengine wamekosa kazi, walipata wame stress, wamvuta mabangi, umekuwa vichaa. Na mtukasoma wewe kasota kule juoni, kazi hana miaka mitatu, mwisho kaamua kula ngada. Jambo cha hwa. Na mapombe tu huyo kaamuuni basi. Hapo mwingine walikuwa walimuona wastaazi amdharau na wastaazi, Ustazi mbona kama angaa? Anga. Sikilizema mambo mazuri osta. Utajua mwenyewe. Wewe usilikuwa unajua riski, riski ni shule. Si ndio ulivudanganywa? Yaani wao ulidanganywa kwamba riski ni shule, akili ulivudanganywa. Na usiposoma shule utakuwa na maisha mabovu. Ndio ulivudanganywa na watu. Tu ndio hivyo ya maskini. Umbe ah riski wala mtu apai kwa sababu ya akili za kona akili nyingi ukawa na riski dogo. Na mtu akawa na akili za kawaida tu au akili taakhir. Inaitwa akili taakhir, ni tahira ita... <laughs> <Eitu> akili dogo. Inaitwa akili mambo yake mazuri kabisa. Au hawa muum. Hawa watu kimom. Zakijua na wewe so mchezo na division umepata A hey, GPA ya 5 au 4.0 kadha biki una kijana yuko mtaani bana mipango tu na nini vingine anapiga winga tu pale Kariakoo yele kwenda na mambo mazuri au si kurudi katika dini nimesema katika mambo ya kurudi katika dini ni kusoma tunalazimwa ni tusome na tutaalamishe watu tusomeshe watu ni waislamu hawezi kuwa na heshima bila ya kurudi katika wa kwa kusoma uislamu na jambo jingine kufanya kazi kivitendo uislamu atatbiqul amali dili al ilmun nafi' wal amalu salih nasim al-lami al-albani sababu kubwa ni watu kuacha elimu yenye manufaa ya dini na kuacha matendo hii sababu wa Islamu katika wa wasahaba walikuwa na izza faalima ma fi qulubihim fa sakinata alayhim wa thaba fi imani wa al ilm. ilm. ilm, na ilmu mtume mtume ilmu wakaichukua ilmu watu si kwa sababu kina umar walikuwa wali wali ngapi walikuwa wali Iza ilianza katika nafsi sababu wali na bwana Tuna kazi ya kusomesha watu dini. Na kufanyia kazi elimu kivitendo. Maisha yetu yote ni maisha ya Uislamu sababu Uislamu ni dini kamili. Harusi zetu ziwe ni harusi zinazoendana na mafunzo na utaratibu wa Islamu. Ndo, atam, paka murudi, hata mpaka mrudi hata tarjiu ila dini kwa jumui jamii zaani bilhaya maisha yote mrudi katika dini mna harusi wa islam harusi zenu zirudi katika dini unachangaa harusi za waislamu kuna baikoko haru za waislamu kuna rusha roho haru za waislamu kuna vijambvi wapi wanawake wanatoka wamejipamba wanakwenda kwenye mahali wake kwa waume bibi harusi na bwana harusi kwenye maholi na majukwaa na mavideo. mmetoa wapi nyinyi mafunzo haya waislamu alafu makaa bwana wajua waislamu waonewa wewe ndio sababu ya udhalili wewe umeacha dini kwenye harusi yako na harusi ya mtoto wako mmefiwa nyinyi katika maziko yenu na mazishi yenu na kufua kwenu Hamfati dini mazikana tukimila na desturi na mambo mengi mnafanya mmeyazua. Hayamko katika dini. Leo misiba imekuwa kama vile walima. Kumefiwa lakini kuna mapilao, kuna soda, kuna maji ya kunywa. Ni e patapya. Unataka sema ustazi anarombaya na hawa dini wewe. soma dini asili yake waliofiuwa watakiwa wasaidiwe so wao watoe vyakula watu wangu isnauli ali jafar taana kama niambia watu jafar yashaulwa ukakati ka vita ya mukta watu wake hawana mzee wakaa baba wakaa ameuliwa nyinyi masahaba tengenezeni chakula mpeleke kwa watu wa jafar walufiliwa na mzee wao fa innahum qad ataahum ma yashghaluhum kasab wao wamepatwa na jambo la kuwashughulisha wameshafiwa na mze. kwa nini chukueni chakula pelekeni kwa watu waliomfiwa huo ndo uislamu soko mafiwa nafua watengeneza chakula Wawalisha walisha watu waliokuja kuzika unajua dini na roho nzuri ya kuliko bwana mtume sallallahu alaihi na roho ya imani ya kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam situsumbue bwana unajua dini wewe mjinga unajui dini Hakuna mafunzo ya mtu adofiwa apike chakula awalishe watu wengine. Hakuna mafunzo. Na kama ni mafunzo ya sadaqa bwana Mtume aliyajua, lakini mtume akuwahi kutoa chakula kwa Kufiwa na Habija, Kufiwa na Hamza, Kufiwa na watoto wake. Amezika watoto wake wote isipokuwa Fatima. Hakuna sehemu mtume alitoa tende kwa sababu nene sadaqa. Kagua pale kabla ya kuzika hakuna. Na jambo hili kwa kuwa kuliachwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo ni sunna at Wa hiya muqaddama na sunna at tangulizo kuliko al wal dalili za ujumla wajua kufanya kazi. soma dini. dini. wa Kama mtume sawa. ni Ni lakini kivitendo maisha ya bwana mtume hajawahi kufiwa akatoa sadaka ya chakula. Akalisha wale kuzika. Kwa mtume aliacha na kama kuwa ni heri kwamba unapofiwa upike pilau, utoe visheti, utoe biskuti na kahawa kama engeli kuwa hiyo ni niheri, ifanya mtume wako kulikuwa na tende pia wakati ule. Kulikuwa na wanyama wakati ule. Lakini mtume sasada mkafiwa na kazika akohudhuria ka mazishi hakukuwa na swala la chakula katika nyumba ya msiba kualisha walio kuja kuhudhuria msiba kwa sunna tutarkia muqaddamatun ala kulli umumin wa qiyas thumma khurafim na yani wanakebehewa najiona kama wamesoma sana msitishwe bwana hamna kitu hamjaelewa dini na ndio maana hakuna sahaba yoyote pia aliofiwa sehemu wakalisha watu bali jariri ibn Abdullah al anasemaje sisi tulikuwa kwa hisabu bwana kukusanyika kwenye nyumba ya mfiwa na kutengeneza chakula Nikatika ni katika nini ni katika niha ni maombolezo ni mambo ya kijahilia. huyu sahaba anasema hivyo ni mtaelewa dini kuliko masahaba. kuitwa shekhe Ubwabu mnakasirika bana mmoja eh sawa sisi shekhou kuna shekhe gongo kuna watu wa gongo hakuna shekhe rudini katika uislamu mkifiwa tuone mazishi yetu mwayafanya kiislamu tumnafiwa mnashughulisha watu maiti itakaa siku tatu ibigwe kwa yapelek wapi yapelekwa ya moshi kwa mukomba yapelekwa waislamu wao hamjeelewa dini hata tarjiu ila dini kum mtaishi madhalili mpaka mrudi katika dini maiti inapokufa yatakuwa iziko kwa haraka nyimwe mwapeleka kabisa mkayeke kwenye mabarafu pigwe na masindano ili ikazikwe huko alafundoni nini sasa roho kwa nini inakwenda wapi afitizam enoku soma dini unakuwa no na akili sana elimu ya dini inakufanya no uwe very bright maiti ya kifo ile roho Ima itakwenda huko katika roho za watu wema au katika roho za watu waovu kinachobakia pale ni kiwiliwili kiwiliwili kile kile kiwili kisutu kiziko lushoto. kizikwe eh, ilala kizikwe bukoba kizikwe Kilimanjaro kile kililo kile kinakwenda kuliwa baada ya muda kile kilile hakuna inabakia tu sehemu moja tu ambayo itakuwa tarkibu ya mwili itakuja kuanzia hapo misho kabisa basi ile ndo haiozi Kwa hadithi ya bwana mtume sallallahu so alaihi wasallam kwa sababu pale ndo skeleton itapokuja kutengenezwa wakati ana itakula mili ya watu siakuwa na ambiya. ardhi ya kisutu na ardhi ya kilimanjaro na ardhi ya pangani ardhi ya tanga hazina tofauti. Ndio maana kama kuna mtu amekufa katika miji ile mitakatifu aweza sogezwa pale. Naam yafaa. Sababu kuna ardhi ni ardhi bora takatifu. Sio ndio? Lakini hakuna tofauti kati ya ardhi ya lushoto ya Kilimanjaro ya Bukoba, ya Mwanza. Kwa mkifanya vile, ni kuonyesha ule ujinga wenu wa kutafkujua dini na kujua ile ile dhana ya kufa na roho inakwenda wapi na kile ile kile ni wapi. <coughs> na kama ni dua dua yafika popote. A sasa la hatari zaidi mtu huyo huyo anakufa nafu watu wanokwenda juu na matofali wanajengea juu na wanaweka tiles. Na ni atizama kwa akili. Kwa sababu ya kutokusoma dini. Hizi tiles si bora ukwenda kuweka choni. Sababu umeeka tiles juu ya ule mchanga ambao tunaita kabu. Tiles zile hazimgusi hata maiti. Azim hazim, maiti chochote. Alafu ule maiti atakufa, e, ataoza, itakuwa ile ile ule mchanga na ile yeye kashachakachika ni is it nini is it hapa ya dini kama una akili umesoma vizuri una degree na wengine wakati mwingineumesoma lakini hamna chochote amejataalamika mimi na wazalau zao sana bado wajinga wajinga wakati mwingine mimi elimu naziacha sana sasa ninaenda wale walimu wanasomesha pia kama kitu ha vijana ninasoma na umu alikuwa kwa mara apanda pressure kwa kufanya na debate na saka kama mbwa kwa watu pale wamesoma na nini wajio na nini lakini mtu asikwa kaburi hizi tiles zi hapa zina kazi gani chooni zasaidia choo ukipiga daki choko na kwa keza hapa juu ya kaburi tiles kazi ya e umesoma vizuri shule profesa mnieleze bwana <laughs> <Nini> tu katika <laughs> wamekwenda sasa watu wamegundua economically ni kwamba vile vitu vimesababisha sasa ardhi hazitumii vizuri. Ndio watu wanaambua sasa hivi kisuto hakuna nini. Kujenga makaburi. Sio kwa sababu ya dhi wengine kwa sababu wale wa magurafi sio kwa sababu tu. Sisi tulishasema mtume amekataza kujenga makaburi. Makaburi hayajengewi. Lakini washaona kumbe sehemu hii ilio kama tails yote ile chini yake tukapatizama kuweza kuingia maiti tatu au 2 sababu yule mwana ni hapa tu ndio maana utaona yale makaburi kama ya inchi za za Kiarabu ni kijichochoro tupaa sababu ile maiti ni pale kwenye mwana andani. hili dudelote la pembe nne hili kama chumba mnolichimba ili hili la nini alafu basi halichimbe baadaye ikitokea tuweza kumzika mwingine mwana ndani huu tukamweka mwingine hapa waja unachukua matofali wa eka na tiles juu. Asa hivi anaongeza na picha pia ya marehemu. Asalamu